Përshëndetje të nderuar teleshikues. Ri takohemi në emisionin e dytë të cilit mbi edukimin e fëmijëve. Sot do të flasim për edukimin që në momentin që lind fëmia, pra që kjo krijes vjen në jetë. Siç e dini, do të jem me të ftuarin tim, Hoxhen e nderuar Ahmet Kalaja. Erdhë në jetë një krijes, një fëmijë. Çfarë obligohemi në këtë momente? para çdo prind, edhe ne ë, se jemi prindër, çfarë obligohet të bëjmë ne këto momente? Edukimi qysh me lindën e, e fëmijës, që do të thotë babai dhe nëna ndodhen përballë një fakti të kryer tashmë, kanë sjellë në jetë së bashku, pra me ndihmën e Zotit, kanë sjellë në jetë një njerëz, një jetë të re, domethënë shtuar një jetë në familje. Dhe ndjesia e përgjegjshmërisë për, për krijesën që ka ardhur, unë mendoj se është hapi më i rëndësishëm i edukimit të këtij fëmije në të ardhmen. Epa e, e dyta Nëse ne kërkojmë për e fëmijës që të jetë i edukuar, ne duhet të shohim se çfarë kemi bërë ne për fëmijën. Ço do thotë, në një rast për shemb, vjen dikush te kamri në Hatabi dhe i ankohet për djalin se nuk e respektonte etj. I thotë Omeri, sa i ke mësuar nga Kurani? Tha hiç. Sa i ke mësuar nga? Tha hiç. Po tha, jeti ai që nuk e ke respektuar fëmijën tën, pa ai nuk po të respekton ty. Ço do thotë, nëse ne kërkojmë nëse pasdesër fëmijët ant janë dikush tjetër. Nëse ne kërkojmë që nëse pasnesër fëmijët ant na trajtojnë si prindër dhe të ndjehemi të nderuar prej këtyre fëmijëve, ne duhet të shlyejm ndaj tyre disa detyrime dhe vjen pikërisht ky moment që është edukimi i fëmijës me lindjen e tij. Që do të thot, nëse unë si prind i shlyej detyrimet që kam ndaj fëmijës tim Borxha, quan Borxha, atëherë kam drejt, kam një arsye plus për të qenë më korrekt për të kërkuar më shumë fëmijës tim edhe më rrallë. Normës që jan disa piketa domethën që obligohet prindi me ardhin e fëmisë në jetë dhe unë mendoj se pika më e rëndësishme që nuk duhet harruar kurrë është falënderimi ndaj krijuesit. Domethën ke të bësh me një njerëz që ka ardhur në jetë dhe ti si baba dhe nëna si nën kanë qenë pse beblindtë e ardhi së këtij fëmije në jetë. Faktikisht, ai është sukses prej Zotit. Nuk ka të bëj as më forcë, as më fuqi, as më mençuri, është një dhurat prej Zotit. Sa mundohet njeriu në jetë për të bërë një shtëpi, për të bërë diçka, merr 20 vjet, 30 vjet e tjerë e tjerë. Ndërsa kjo jetë mrekullueshme, që është fëmia, vjen për 9 muaj, domethënë, është mrekulli prej Zotit. Domethënë, edhe nuk ka dyshim, nuk ka prind që mos ndihet mirë që u bë me fëmijë. Unë mendoj domethënë se si një nga sikletet ose një nga brengat më të mëdha që kanë një çiftash, a do të kenë fëmijë, do të kenë fëmijë dhe pasysh ai cikleti mbeti 7 zon nuk mbeti 7 zon momentin që vjen fëmia do të thon është dhurat e ka quajtur Zoti mrekullia e kësaj bote e ka quajtur Zoti lulia e kësaj bote fëmijën do të thon sepse është një moment unë e shoh me veten time për shembull mund të jem i lodhur momentin që shkoj ke shtëpia dhe e gjej Ibrahimin e vogël aty do të thon kët lodhja kët mërzia madje edhe gruaja ndonjëherë do të thon kur shef që jam i lodhur jam i rastkapit sot merr merr pak Ibrahimin qetësou njeriu sikur shplodhë sikur Ja i atik të gjithë ato energjit negativet. Më thëmë, gjëja mërën si që më të gjëja parë është që të falëndrojë Zotin për këtë durat dhe këtë mirështi që i ka thënë. E dyta më ndojë unë të më thënë, është që nuk duhet ndihet keqë në qofë se Zotin ka thënë vajzë, sepse dhe vajzë është një po, durat e me këllushme. Po, sepse si shpërhin në tila raste, po futë e minë atë pjesën zakonore, pa argumenti fetar brenda është që hyçyçë shpëtoi i madhi ëh eh? ku bëhet fjalë për vajzën ku bëhet fjalë për vajzën kur bëhet për djalin për djalin shtiet në punë do të thotë jemi me një periudhë që sleon asarmët as jona <laughs> sarmat edhe gjën belan e kupton sepse do të thjesërojm këtë lajësh kusht me shtia s'kushtë e... sa do të thën domethën domethën për kundrazë për vajzën do të thën që kush ka dy vajza i rrit dhe i edukon dhe i marton zotë ati i garanton xhenetin than shokët e profetit kur komentuan fjalën e profetit po ta kishim pyetur profetin po për një do të na kishat thënë edhe për një pastaj është edhe diçka e mirë ai që nuk e ka provuar vajzën mund të ketë edhe parajtim me vajzën ai që e ka provuar vajzën pa t'ket vajzë nuk mund të mendoj kurr një gjë të tillë për këtë arsye domethën islami është sheh si një dhuratë prej Zotit si djalin edhe vajzën Zoti duhet falëndruar për këtë mirësi që ka ardhur në jetë ndoshta ne dim një jet shumë raste që vajzat janë kthyer në shtërë të prindërve sepse dhem edhe mund të kenë nxjerrur nga shtëpia domethënë sepse vajza shumë dhimshor shumë e lidhur me prindrit se sa djali i cili sheh jetën në këtë mërr. Mirë, po thirrja e zanit dhe i kametit është një traditë, është një traditë interesante domethënë që përmendet në shumë libra, madje ka për të dhë disa transmetime, se faktikisht gjëja e parë që dëgjon njeriu kur vjen një jetë është pikrisht ezani fjala zotri Allahu është më i madhi fëmia në atë moment nuk është se logjikon çe po i këndohet ezani apo jo ideja është që gjëja e parë që të futet në mm -hmm, trupin në pendinë e tij ë po. ti, mm -hmm. si më thon si një jehon e brendshme që mbetet tek fëmia është përmendja e Zotit dhe emri i Zotit pra është diçka e mirë absolutisht kan thënë jeta e kësaj bote është si koha mes ezanit dhe ikametit Kur ka ardhur në këtë botë, kanë thirrur ezanin kur vdes, të falin xhenazën. Do thon, faktikisht njeriu këtu do ta shohë jetën si një diçka të përkohshme, jo të përhershme, si diçka që nuk do të jetë gjithmonë me njeriu, por ka një moment kur njeriu do të shpërgullet nga kjo botë kështu më rast. Kështu që është një traditë e përmendur nga goxha, do thon, dietart i Islamit, thirrja e ezanit. Po kjo Thanika, çfarë po, është kjo? Thanik. Thanik, mir jam. Po, Thanik, shumë mir. Thanik. Thanik faktikisht është një porosie profetike, kur lindin fëmijë në Medinë, njerëzit vinin tek profeti Alayhisatu selam dhe ai me me, me pështyminë e tij të bekuar, domethënë e merrti një hurm e për typ të domethënë, sepse ne muslimanët kemi një besim që çdo gjë që ka të bëjë me profetin është e bekuar, çdo gjë që ai prek, çdo që është e bekuar, domethënë është e mbar dhe e mirë. Për këta është ju e dhe shok të profetit e këshin kuptuar këtë situatë shumë mirë, dhe me diçka të ëmbël, profeti e fërkon të hjelëzën e fëmijës, dhe ka porosit që kjo gjë mos të jetë në bazdore. Faktikisht unë kam ledzuar dhe më thënë edhe përsa i përket anës shkendësore, a ka diçka shkendësore në lidhje me këtë situatë, dhe kam parë dhe më thënë se në momenti që fëmija vjetë njetë dhe shkëputet nga të ushq normalisht që ka nevojë për karbohidrate, domthon ushqimi me diçka të ëmbl, fërkimi i qelizës, pra nuk është puna se ti do t'i japësh ushqim. Thjesht fërkohet qeliza e ati, domthon ka ato efektet e vëta të mia, domthon edhe nga ana shëndetësore, domthon. Dhe, dhe është mirë që mos lihet mës dorë. Këtë mund ta bëj prindi, mund ta bëj nëna, mund ta bëj yati, mund të shkohet tek një hojh i cili e bën një lutje, e bën një duatë, e bën pikërisht kështu si tradit islam. Është mirë që mos lihet mës dorë. Po, është ruetja e kokës ose nuni, ëh, si i thonë. Nesh... Po kjo është e pranueshme, po, shtapi duhet të aplikohet apo domethënë ruajtja e kokës në konceptin islam të fëmis është diçka tjetër dhe nuni në konceptin shqiptar është diçka tjetër. Nuni tek shqiptarët do kupton dikush i pret pak flokët, atë ai quhet nuni e si pasoja i ka disa detyrime ndaj fëmis, detyrime flas zakonore dhe fëmia domethënë ka një lloj mbështetje dyt, për të dytë përveç prindërve të tij, domethënë tek nuni ndërsa koncepti i rruajtjes së kokës, domethënë është diçka krejt tjetër, është e këshillueshme që në ditën e 7 fëmijës ti rruhet koka, flitet gjithmonë për djalin, dhe kanë thënë se kjo ndikon shumë mirë, domethënë, hapjen e porave të, të të lëkurës së kokës së fëmijës. Po ka edhe diçka tjetër që ka të bëjë me, me anën sociale, merr flokët, peshohen dhe sa peshojn i jepet lëmosh. Mhm. Mm ndërsa për vajzën përcaktohet me shikim domethënë nuk i ruhet koka vajzës po mendohet sa mund të peshojn flokët dhe jepet. Koncepti i nunit në Islam nuk funksionon domethënë nuk është se ka diçka, po kemi diçka që është kujdestaria e dytë në Islam që njihet, po. Që njihet normalisht që dikush merr kujdestari një fëmijë për shemb, thot plus angazhimet mia të tjerë të marrën kujdestari këtë fëmijë për ta edukuar, për të kujdesur për të, kjo është e planuar domethënë Islam nuk bën asgjë. Problemi quhet wala në Islam. Po për ruajtje e kokës për të mëdhejnët? Ndërsa për të mëdhejt nuk përbënë në një loj problemi, vetëm nësë është dishka që ka të bëjtë, nësë është dishka uh, si adhurim, nuk bënë, sëpse adhurim me ruajtje në kokës, në islam është vetëm në haqë. Nështë nësë ndikush në do të ruajtë kokën, për efekt të rënjë, flogësh, apo për, Efekt djerësa, po ishkon më mirë, e tjerë, e tjerë, nuk përbën asilo e problemi fetarisht. Mua vetëm ushtarë më kanë ruajtur me tjene dhe s'kam mundur kush dhothë, por... Por bësh haqën një shalla, do t'a ruajt shpërë. Jo, shpar. jam qithër, duk jam ruaj. Jo, nga që e, jam gzuar fakti që e, kam flokën e paron dhe kam flokën dhe jam grohur nga kjo që kam detur mirë. Mirë, atëherë vim tek uh, momenti i emrit. Sa i rëndësishëm është emri që do t'i vijë. Sigurisht ka një prirje natyrore për t'i dhënë një emër të bukur, madje bën edhe prova me me tingëllimin ose me shkurtimin, oh. së, si do t'i thuhet, si do të ritet. Dishqonia nga ai i babait, dishqonia nga ai i mamës, atëra të dyja kombinacione ne përjetuam dhe një sistem ku u eksperimentua me fëmin me një emër që përmblidhte katër klasikët e marksizmit plus dy gërmat e klasikut ton, <laughs> ëh? Ma i besoj pa po, Ma Ringland, ja, siç ka qenë siç thuhen atko. Në konceptin e sistemit sa i rëndësishëm është emri. Për detyrimin që ka prindit ndaj fëmis ose për drejtavën që gëzon fëmia tek prindi ti është zgjedhja një emri të mirë, zgjedhja një emri të bukur, sepse sido që të vi jeta, fëmia do të thirret me këtë emër, edhe nëse ndodh diçka njetë që prindë për shembull largohat nga jeta dhe fëmia mund të kalojnë në kujdestarinë dikujt që ndoshta nuk është aty ku duhet për sa i përket edukimit e të tjerë e të tjerë. Do të vijnë një moment që emri i ti tij do ta kthejë identitet, do ta bëj të mendohet pse babai ma ka vënë këtë emër. Plus që ka të bëjë edhe me psiqikën e njerëzit. Pra njeriu i cili thirret vazhdimisht nga një emër i bukur, nga një emër që rrezaton dashuri, mirësi, është shumë ndryshe se sa kur thirret në një emër i cili rrezaton vrasësi ose rrezaton si themi luftë ose rrezaton diçka që nuk është e përtypshme e but, si më thonë e butë, e, but, e, e, e ëmbël për veshin e ngrohtë. Kështu që, domethënë, është shumë e rëndësishme faktikisht tek detyrat, por është edhe shumë e rëndësishme për të ardhmën e fëmisë dhe për edukimin e fëmisë. Për këtë arsye porositen prindërit që të gjin emra të bukur, emra sa më të bukur. Mm -hmm. Dhe emra sa më të bukur nuk në, në kupton tiën patjetër emra arab, edhe kjo është patjetër që ne duhet ta theksojmë. Po do ta sqaroj ja po. faktikisht edhe këtë pikë ka një koncept që emrat patjetër ndërkohë që kemi edhe emra arab, kemi emra klasik arab, po kemi edhe emra që kur ja artikulon dikujt do i thua që ky është emër me origjinë arabe, nuk e beson sepse ka një tingëllim, po themi Shum... ë më lë spekulative, po themi komplet perëndimor, ë, komplet modern. Jo vetëm kaq, po un jam edhe tek ajo që pse mos jemi edhe emra shqiptar emër shqiptar, cilët kanë kuptim të mirë. Burim, Ermal, Ermir. Pra nuk ka të bëjë për janë ardha etnike e, etnik e një emri, por ka të bëjë kuptimësia, kuptimi, kuptimi, kuptimësia, kuptimësia e emrit, domethënë kjo është shumë e rëndësishme domethënë. Kjo është shumë e rëndësishme, rëndësishme të ketë një kuptim të mirë. Po, ta vazhdojmë topik, ta diskutojmë mbas një pauze. Rikthehemi me bisedën me Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja ku po diskutojm mbi edukimin e fëmijëve. Pra, kemi këtë cikël emisionesh dhe sot jemi në një moment i që lind fëmia dhe e lam tek emri, emri. i fëmis. Pra sa i rëndësishëm është emri i fëmis. Ju tha që nuk është domosdoshme ti të artab ose jo arab, patjetër që duhet të ti këndshëm dhe i bukur, por mbi gjitha duhet të ketë dhë një kuptimsi të mirë. Ky emër Kush janë për shembull emra me kuptim jo të mirë, ëh? A mund të ndrohen këto, për shembull Perikli dhe Iljas? ëh? Po marrim dy emra. Dha mund të ndrohen më pas nëse shikohen që nuk ka, ndoshta prindi nuk e ka ditë as vet personi i cili është vënë ky emër. Kjo është shumë e rëndësishme domethënë e shkuara e jon si popull, domethënë e kaluara e jon domethënë mos njohja e normave, normativave të fesë, mund të ketë çuar edhe në vendosjen e emrave të cilët ndoshta nuk janë të preferueshëm, po mund të jetë edhe të gabuar domethënë Si veprojnë tilla raste, faktikisht kemi një tradit profetike shumë interesante në lidhje me emrat e cilat nuk rrezatojnë mirësinë. Vet profeti, kur i vinte dikush me emrat tillë, thoshte, çfarë mendon për këtë emrin tjetër? Për shembull, i vjen dikush që, domthonë, e kishte emrin i Vrazhdi. Profeti thotë, "Pse i Vrazhdi? Ti je shumë i mirë. Bëje i miri." E kështu me radhë. Nëse ka emra të cilat nuk kanë kuptim të mirë, është më mirë që të ndrohen këta emra. Ajo çë bën kur pun, prap është prindi, po nëse prindi, domthonë nuk e koncepton një gjë të tillë, mundet që fëmia nëse ka mbushur moshën, mund ta bëjë një gjë të tillë. Në rast të dy emrave që përmende, për shemb faktikisht ato janë emra me kuptim shumë të mirë. Për shemb Perikli është një prej emrave të profetit Ali selam, po faktikisht në gjuhën greke të vjetër do të thosur një shë në gjuhën greke jo po të vjetër, jo Deviim, por një ngjyrim tjetër, sepse ka të njëjtin kuptim. Emri pa. profetit Muhamed në ziatën e re, në greqishtën e vjetër është, është Perikletos çdo të thot, i shumë falëndëruar. Ju shum falënderoj. Nuk bën problem. Pavarësisht se nuk të ndollon mirë, sepse tek muslimanët një kontekst nacionale ose popullore po, po, po, është e papërceptueshme automatikisht. Nëse rasti i emrit Iliaz është shumë interesant, do të thonë, un kam jetuar në Siri për një kohë të gjatë, zoti e le të sofë gjendjen e popullit sirian. Ishte çudi e madhe, emri Iliaz ishte një emër thonjza ekskluziv i të krishterëve. Dhe çfarë ndodhi? Vim, domthonjë një grup studentësh nga Turqia Dhe është nomësh emri Iliaz në Turqi është shumë i përdorur. Ku dhe kudo që këty djalit, domethënë prezantohen në klas ose në preskursione apo piknike në në shkola, thore Ilazi, thore që zhvillohet në shkolla, thotë Iliazit, thoshin, "Po, akoma ti nuk je musliman, nuk e bër akoma musliman", ndërkohë që Iliaz është emri i një profeti, domethënë. Pra, ideja është domethënë duan të gjera, duen par faktikishto këto gjëra, duan të par, duan marrën në konsiderat, po un papim shoj faktet që nuk ka pse t'regohemi shumë strikt në Emirat Arab, siç e thajë edhe ti, ka shumë emra islam, domthonë që janë shumë emra që tingullojnë shumë bukur, Uneis, Enes, e, ose edhe emrat tjerë, si Lot, Amar, Amar, dhe emrat cilët normalisht nuk është se kanë një goditje ose lënë ndonjë tingull, pavarësisht se ka edhe, edhe emra të tjerë. Por shumë në Angli, emrin që më së shumti emërtohen fëmijët është emri Mohamed sepse ata që kanë linçërimin më të madh janë muslimanët dhe se pasoi dhe ata më shumë se si çevërtojnë fëmitë e tyre janë emërtojnë me emrin e mamës. Pra, ideja është domethënë un mendoj që janë disa emra të mirë që duhet mbahen gjallë, emra cilët mund të jenë emrat e dietarëve shqiptar, siç është rasti Ibrahim Dalliu apo Hafiz Ali Korçës e të tjerë, emra që duhet mbahet gjallë, sepse njëri fund e fundit e, mendon të ke emrin e tij dhe ndoshta në një moment caktuar të jetës mund të jetë vetëm emri i tij, moment rikthimi që njëri jo të prit për derisa kam këtë emrë, që do të thotë kjoj emrë dhe mund tjetë se be për krimin e ti. Që është akika? Akika është kurbani, kurbani që theret me rastin e ardhjes e fëmijës një jetë, pasi një norm e vlartë, e falenderin me të zotit, për të doratën e mre kundushme, që ti tashmë jesh t t t do tjesht me të rashgjimtar, ti tashmë do të kesh një mbështetje një jetë, sipse fëmija fundi e fundit ës do të ruajë emrin e tyre, por njëkohësisht është mbështetje në të ardhmen sepse jeta bën vetën, do të thonë se ti do të kesh nevojë ku do të mbështetesh diku. Faktikisht është edhe në traditën e kulturës kjo bërja kur ban kur të lind fëmia. Unë nuk e di, do të thonë faktikisht në botën islam është e njohur, ndërsa faktikisht ndër shqiptarët u nuk e kam gjetur, nuk e di tek trevat shqiptare, po faktikisht Tekni me futjen në islamet sërish me rigjallërimin e islamit është të futur si traditë. Normalisht që akika më është mirë që mos konsumohet vetëm nga familja, po është mirë që edhe të tjerë të jenë pjesë në këtë akika, mm -hmm. por është një gostisë. Si një dushmik, gosti, po, një gost. Sepse një urimet Palin dhe rinjë, bekimet rinjë, e njerëzve po. ndikojnë edhe ato, uh -huh. të them, në në mbarvajtin mbar dhe një. rritjen e mirë të fëmijës. Dhe kur është koha Më e mirë për ta bërë për ta organizuar. Aqika është më e mira paqë të bëhet ditën e 7. Ditën e 7, pra duke llogaritur datën e lindjes. Ditën e 7 është më mirë që të bëhet aqika. Në pra në në Pastaj nëse për shkaqe të ndryshme a, nuk mund, mund të bëhet ditën e 7, mund të bëhet ditën e 14, mund të bëhet ditën e 21 dhe nëse kalon ky afat, atëherë është e lirë, është e lirë të, më të bëhet si apo primë. Po, në një kohë shumë të favorshme bëhet kjo. Është përcaktuar, sem thon masa e kurbanit sa sësa ëh domethën është mirë që të plotësoj kriteret e qurbanit të bajramit. Të që bajramit. Domethën 6 muaj lart për për dhelën, 1 vit më lart për dhinë, kështu mësoj si kriteret e qurbanit të bajramit. Për djalin bën dy qurbane, ndërsa për vajzën bëhet një qurban. Dhe pse është kjo diferencë? Sepse gzimini njerëzor me djalin është më i madh, në deshëm apo sdeshëm. <laughs> <laughs> me madhë, pra me, pra më më, më simi është, po është, është më i madh, kështu që edhe ta ta sa pranohet. Pranë pa mënyrë merret konsiderat ky ceni natyrës njerëzore, ën, po e themin fonsa. Olesat dhe këto këllun thaan, nuk është djalë si vajza. Do thash normale në fjalë çnjeriu. Për këtë arsye, për shembull, nëse babai mban fëmin në prer për shembull, dhe fëmia urinon, në rastin e djalit kan thën thjesht e spërkat vendin ku të ka urinuar djalë, ndërsa nëse të ka urinuar vajza, duhet ta lajësh patjetër. Po pse kan thën këtë dallim? kan thën sepse Islami e ka marrën në konsiderat se prindërit janë të lidhur shumë me djem, shkojnë mbas djemve etj etj dhe nga që do të kenë vazhdimisht me ta, domethënë të bëjnë ka ardh kjo lloj tolerance. Është edhe diçka tjetër me që jemi tek djemt, për sunnet likun. Ka të bëjë me sunnetiku me këtë me kurbanin. Sunnetiku është më i lirë domethënë faktikisht Islami ka orientuar që herët, të jetë sa më herët, madje disa transmetime profeti dyniperit e tij i ka bër synet qysh ditën e 7, po edhe nëse nuk bëhet ditën e 7, domethën, mund të bëhet edhe më vonë, pra nuk është diçka patjetër ditën e 7, po synetliği si kusht i rëndësishëm domethën, sepse është edhe një shenjë dalluese e muslimanëve rreth prjerja, është në rreth prjerje, absolutisht është prej fesë e Ibrahimit alayhiselam dhe është një traditë e vazhduar nga feta abrahamike dhe rasti i Muhamedit alayhiselam e ka nxitur një gjatë tillë dhe ka urdhëruar se si themi një gjë të tillë dhe normalisht që është diçka shumë e mirë, domethënë edhe për për shëndetin. Mund, nai, mund nai e të mund të përmendni disa nga nga dobitë dhe të mirët që ka rreth prerjes. Normalisht që po të lezosh domethënë anën shkencore të rrethprerjes të sünetllikut, domethënë gjem shumë të mira që është ruajtja nga infeksionet. Madje un po lejoja para disa ditësh për këtë temë dhe po shija se njerëzit që janë domethënë të bërsë sünet janë shumë më larg infeksioneve dhe problemeve që vijnë nga rrugët nga rrugët rrugë rrugë urinare e kështu me radhë. Ndërsa për sa i përket anës fetare, në unë tash është një shenjë dalluese e një muslimani. Faktikisht tek njerëzit gjejmë një koncept gabuar lidhur me sünnetullikun që thotë ai që nuk është bërë sünnet nuk i pranohet qurbani ose nuk i pranohet falja, faktikisht nuk ka lidhje. As me qurbanin, as nuk ka lidhje me faljen. Namazi i tij është isak, i saktë, qurbani i tij është i saktë, çdo adhurim është i saktë. Nuk më di kondo, përsa i përket saktësis, vlerësimit adhurimeve të adhurimeve tjera, mirë po është traditë profetike, është mirë për shëndetin, është mirë për njëri jumë, në më thënë, kërë është ideja. Ato që janë njërës fetarë nuk e diskutojnë këtë gjyre në i farë mënyre. Problemi është me ato që nuk janë njërës fetarë, pra që ta kuptojnë më mirë, pra ndhe u ndalim të kanët shkendësore, sepse edhe mendimi dominues, me sa jam i informuar i mjeksisë sot është që është i dobishëm, pra nuk ka Absolut. diskutim me këtë. Kemë një moment tjetër me që kemi njerëz të cilët janë bërë muslimanë më vonë. Po, është edhe kjo kategori. Kjo është kategoria. Mm për ta, arsye të kuptueshme nuk mund të siç është ashtion, ja. si siç është ashtion në Shipëri, domthon se dikush është bër, domthon e ka kuptuar fen mosh në 20 apo 25. Atë këshillojnë që ta zhvillojnë këtë traditë, domthon ta bëjnë këtë traditë. Këshillojnë por nuk detyrohen më si, jo, si në ai isht... famëryre. Jo, këshillojnë me kuptimin e detyrimit, e detyrimit ë. Po, edhe pse është moshë e madhe, në të mirë të tij është, në dobit të tij është. Më i thjeshtë është mirë që ta ndmarin, ta ndmarin këtë. Kto kish ato pyetjet kryesorë për të fazen, e zëauruar pikërisht atë fazën e fazën e lindjes së fëmijës, pra çfarë duhet kemi parasysh ne dhe gjithkusht që bëhet me fëmijë, me ato që është janë orët e para, ditët e para, javët e para, si në aspektin fizik, shëndetesor, në aspektin fetar, në të gjitha aspektet, pra për të qenë në rregull me gjitha, po themi adatet. Nuk e di nëse kishi diçka për të shtuar. Pa, është shumë e rëndësishme mendoj un, domethënë, nëse flasin për edukimin e fëmijës, nëse flasin për një edukim për sa më të shëndetshëm, sa më të mirë të fëmijës, nuk duhet harrojmë faktin sa ne si prindër kemi bër atë që ne duat të bëjmë. Edhe ky rast, pavarësisht se nuk na kërkon kush llogari, po faktikisht është një lloj detyrimi shpirtëror që padyshim do të lejë efektet e veta tek fëmia. Ky fëmijë nëse rritet i bërë natë ku fëmi nesër merr vesh që ju është bërë një kurban kur ka lindur. Të gjitha pa. këto e lidhin fëmin mm -hmm. me atë identitetin fetar, të cilin më pas vetë do ta zhvillojë. Ai do ta zhvillojë mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. dhe do ta përmirësojë. Dhe është diçka, domethënë që ne ndoshta nuk e përmendëm, është urimi i dikujt kur Zoti jep fëmijë. Duhet të urojë, domethënë sepse është mirësia mm -hmm. më e madhe dhe unë mendoj domethënë që solidarizohesh me dikë që ka një gzim është prej norma më të mira edukative e islame, për këtë arsye është ne preurimeve që është thënë domethënë në islam urohet prindi, uh, Zoti e bekoft dhuratën që t'ka dhënë, e bekoft, dhurate. pra mm -hmm. qoftë bekuar, bekuar, Zoti e bekoft dhuratën, të bëftë ty falëndërues ndaj turuesit, sepse dhuruesi i vërtet është Allahu, domethënë ne jemi se beplit në to. Zoti e bëftë fëmijë respektuos ndaj prindërve të tij. Sa ky është qëllimi Zoti i dhënë umër edhe jetë. Pra Zoti i dhën ti jetë gjatë, do të them. Ky është një priurime që bëhet në të lla rast. Dhe nuk ka nevojë për të prekur ndonjë diçka e metalt? Jo, ja, absolutisht. Si ndodh të prek diçka një lug, një metal. Ja, që pastaj futet tek nuk, tek tek besytni, tek ato besime të cilat prekës se po ta prekësh nuk e merr myshë sa ku dëgjon. Të falenderoj. Të nderuar teleshikues, kemi përfunduar emisionin e dytë të ciklit mbi edukimin e fëmisë, si kishte të bënte me hapat e parë mbas lind fëmia ishim me hodgjën e dërua Ramet Kalaja, i cili përcoli të, të gjithatë paket të kshilash mjaftë vlevshme dhe të dobishme, pikër ishë për fazën filestare të lindës e fëmive. Deri në emisionin e arshëm, mirë pafshim.